Irisgarritasun baliabideak kilitarren eskura jartzeko helburuarekin Euskal Irigune Elkargoak elkor eta entzumen urriko pertsonei zuzendutako Helios plataforma sobaltzea erabaki du. Orain artean 10.000 bistale baino gehiago duten herrietan eskaintzen da. Interpretaritza zerbitzu integrala da eta herriko etzetako webgunetan txertatu da dago. Daniel Olzo Mendil urraldetako elgarritasun universalaren lehendakari ordea da helioz sistema eta elkor edo gaizki entzuten duten entzat, sierbitxu hori uh, lekian ez harria izan da. Eta ikusi dugu nola uh, herri elkargoa, herriek ilan, engaiatu, engaiatu diren, bai sierbitxuetan izan dain plataforma bat, erenaibaita elkor batek, Horain uh, arte, uh, zaila zailon uh, informazioniak uh, ukaita, eta hor, bada, uh, bada interneten bidez, eh, bada plataforma bat, nun bada interpretazio egiteko edo gait, gaitasuna. Helios Plataforma bos mila bizilagun baino gutxiago duten herrietan eskaintzen hasiko dira. Michel Dikoipe, iriburuko autetxearen zat, bidean aurrera pausu garrantzitsua da. Don, behar du okupatu jende horrentzate, eta zait propusatu, eta nik uste e, hasiko gila, e, edioz horrekin, guai e, ez dute, zomaitzuk ez dute haitzen, horiek berte, seka jomea horreti, eta ahazpustu haman jende hori edi. Domeniek idiat, senpereko hau zapesaren ustez, honi esker, administrazioa herritar guztiengana iristeko urrats handia izango da. Oai hartio ez direna menturatzen etortziatzen, eta badakitez errantzun organizatia zaila dela, eta komunikazioa orren sartzia zaila izanen dela, jakinez hoi badela tokian etoriko dire, eo zenbistan lero zala. Helioz plataforma datorren urtean, Ipar Euskal Herriko eunda berrogeita emesortzia errietara zabalduko da. Euskal Herri gune elkarkoak, plataforma honen abonamenduaren euneko goita ordainduko du.